I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen Shaq-Fu, A Legend Reborn, Foul Play och Trials Rising-betan. Jag har äntligen sett filmen Deadpool 2 och färnan har sprungit Zombie Run Uppsala. I nästa kommer vi prata om nedläggningen av både Telltale Games och Capcom Vancouver. Vi kommer prata om bilderna på Shaquine Phoenix som Joker och om eh, Diablo-animerade serien. Det här avsnitt 153 av Abitom Nördernes. Här är Nick med Färnan. Jo. Hello. Hallå! Du har, var du sprungit? Jo. Oj, jävla jo. Jävlar onödigt. Hur var det? Du? du har varit förut, var är det tidigare? Du har varit i Örebro. Det sen, ja, exakt. exakt. Jag har sprungit i två gånger i Örebro tidigare. Och nu är det första gången i Uppsala. Ja, exakt. exakt. Hur upplevelsen? Alltså den är, jag tycker det är lika kul som vanligt. Det är alltid roligt. Det, det låter kanske jättefånigt och det kanske verkar jättefånigt om du inte är med. Nu bara går runt där och tittar. Men när man faktiskt är med i det så, så ja, det, det är det är bara roligt. Man har adrenalin på slag från start till mål i stort sett. Mm. Var var det ni sprang här i Uppsala då? Eh, själva starten gick vid Vaxala torg. Okej. Okay. Så fortsatte man ner till centralstationen. Man sprang bakom där liksom. Och ner under liksom gångtunneln som går under centralstationen. Mm. Den sprang man rakt igenom. Där hade de, det var i stort sett första ordentliga hindret som de hade ställt ut. Eller hinder och hinder. Men de hade parkerat, gjort precis som vanligt. Parkerat en massa polisbilar och slängt ut massa docker och kroppsdelar lite överallt. För att liksom få lite stämning på det. Ja. Mm. Och, och såklart en massa zombies med förstås. Längs hela, den, liksom längs hela den tunneln om man säger. Och den sträckan, den tunnen är lång. Alltså den är sjukt lång. När man försöker springa så fort man bara kan där igenom mm. då, då, då är det riktigt, det faktiskt, hela vårt lag var faktiskt tvungna att stanna och ta andan därefter. För det var ingen som tänkte sig att den tunnen tunneln var så lång som, som den faktiskt är. Eh, sen fortsatte vi vidare mot domkyrkan. Ner till eh, över, eh, vad blir det? Kungsgatan där precis på andra sidan stationen. Mm. I stort sett hela vägen in till Gågatan. Längs med Gågatan än upp till, eh, tror det var till busstorget där i alla fall. Och så upp till domkyrkan därifrån sen. Eh, det, här i Uppsala, gentemot Örebro. Så är det faktiskt de att de har gjort ett par ganska så stora skillnader mm. på, på lopperna i sig. I Örebro när man springer så är det väldigt, väldigt avstängt överallt. Mm. Alltså det är verkligen det är bandat överallt. Varenda liten avtagsväg så sitter ett band som man vet exakt vart man ska någonstans. Det, det, du liksom verkligen chasas i, i, i en korridor bara. så här. Det är hit att du ska, det här, det kommer att komma... Be, Monster säger jag men eh, Zombies Och det är liksom längs den här stigen Dina hinder kommer att dyka upp Här i Uppsala så hade de i stort sett Bara satt upp eh, banderoller fel men eh, vad heter det eh, ah, Bara stumpar Av de här banderna som de hade knytit liksom Längs med en lyktstolpar Vägskyltar eh, Allting sånt så du var nästan lite tvungen att Leta efter vart banan gick Någonstans och det gjorde det sjukt mycket roligare. För det var mycket svårare att veta exakt vart du skulle. Eh, plus att det var inte avstängt för allmänheten på vägen som, som var liksom själva loppet. Mm. Så längs med när vi sprang längs gågatan då gick det ju folk, alltså vanliga människor där alltså. Alltså folk som skulle antingen gå och ställa sig någonstans för att titta på dem som sprang eller var på väg hem eller alltså vad som helst. Och då plötsligt blir det en helt ny nivå av att du ska ta reda på vem av de där jävlarna som står där framme i en klunga som är zombie först och främst. Och vem det är som du ska försöka undvika och springa över. Så det gjorde det hela väldigt, väldigt mycket roligare. Jag tänkte precis säga det. För mig låt som att det borde ha varit roligare i Örebro. Eftersom då känns det mera, ja men då är det ju stängt. Här, om ja, att springa och Kungsgatan där är ju rödlysen. Bara oj. Nej här, paus och så vidare och så, Att man kommer ur hela upplevelsen Få, Är det så när jag lyssnar Hur jag skulle uppfatta det Eftersom det är inte avstängt Och sånt som det är där Där du bara kan köra på hela tiden För är man i Zombiesurviver Det är inte så att du stannar för ett röd liksom. <laughs> så jag tänker <laughs> det, Drog det något speciellt ur upplevelsen Eller var det bara kul ändå? Inte direkt Alltså det enda röd jag kommer ihåg så där Det är just den när du ska passera Kungsgatan efter centralen där mm. Det är i stort sett det enda jag kommer, eller kommer att tänka på. För sen stod det nämligen människor utställda. Okay. Så att vid, vid varje sån här lite större grej, eller där det var lite svårare att veta vart man skulle, där stod det en funktionär som bara så här, sa i stort sett ingenting, bara pekade åt vilket håll man skulle. Mm. Och i några av de fallen så stod de faktiskt ute på vägen och stoppade, stoppade bilarna när man kom. Mm. Så att man behövde egentligen aldrig stanna upp. Ibland ville man stanna själv för att andas. Och vara säker på att man inte hade någon jävel bakom sig. Så att det... Nej, jag, jag, jag drogs inte ur upplevelsen på det sättet. Det gjorde jag absolut inte. Speciellt inte vid, vid, vid det rörelset jag kommer ihåg. För det, då var jag så jävla trött. Så jag var bara, bara, bara, var bara glad att jag fick andas en liten sekund. Innan jag kunde kliva, gå vidare liksom. Jo, det är väl det tunneln och sen uppförsbacke. Så det kan nog vara skönt med Ja, ah, visst. Och speciellt då när man kommer där lite kaxig. Man har fått stått, av, stått i kö i en halvtimme för att vänta för att få komma iväg. Och sen är det den här klassiska. Man får gå in i tält. I tältet så visar de en liten video där någon sitter och berättar att okej, okay, shit, världens undergång är här. Ni, ni kommer att bli uppplockade liksom på den här punkten. Visar en karta över stan. Och så när det är väl är färdigt, då släpps man iväg. Och då är man, man är pumpad fruktansvärt innan. Mm. Och så kommer man 200 meter och tar ut sig något fruktansvärt plötsligt. <laughs> så att det, det, man går liksom all in från början. Man var verkligen tvungen att, man startade högt och så fick man backa av lite grann med tiden. Mm. <clears throat> Men när vi i alla fall hade passer, eller, passerat eh, domkyrkan så sprang vi även upp i. Uh, uppe i, upp i Engelska parken. Okay. Uppe vid universitetshuset. Uh, och där inne hade de gjort det ruskigt bra. Det finns liksom en gång rakt igenom. Uppsala har sjukt mycket parker. Och med jättedålig vägbelysning. Eller om de hade fått, nu tänkte inte jag på det. Det kan ju också bara vara så att folk hade varit där och stängt av dem. Men det var kolsvart i de här parkerna där vi sprang. Och det finns inget äckligare än att veta att vem som helst, alltså det kan dyka upp någon bara bakom vilket träd som helst. Och så att sprids där hade de även ställt upp eh, sådana här, du vet, massa krypa massa nät och skit som okay. man ska krypa under näterna. Är det, och, vi, jo, var det bak jag tänker, är det bakom, oh, vad heter den då? Carolina uh, heter ja, det? Ja, Carolina Rediviva. Viblanda, ja. ja, precis, ja, det i parken bakom det huset. Mm. Och där finns det liksom en, en grusgång, eller ganska så bred, han borde vara nästan 10 meter bred eller någonting, som går rakt igenom det grönområdet. Ja, till vänster om kyrkogården där blir det var Exakt, mm. exakt. Och på, det, på den grusgången där så hade de parkerat upp lite bilar ja, okay. och de hade ställt några däck och lite grejer. Så hade de dessutom ställt en sjukt stark strålkastare okay. längst bort, riktad rakt emot folk som kom springandes. Och det här var alltså fruktansvärt. För det låg ju zombies, det stod zombies på den här grusgången. Och när du får en stark lampa emot dig, mm. rak, alltså, när det är kolsvart ute, då ser du ingenting. Så man såg liksom, man, fick bara, man såg bara siluetten av folk och bara så att oh, nej, å andra hållet och spring. Och, ah. Så det var liksom riktigt, riktigt roligt. Plus att då så avslutar man där den här stålkastan står. Så har de då satt ett sånt här, ja men klassisk alla militär klipp och sånt här, vet om man, folk på film när de ska se coola ut så kryper de ju i lera och grejer under någon nät. Ett sånt nät hade de satt upp där på den grusgången som man skulle försöka krypa under då. Och såklart så är det en massa zombies därinuti också som försöker, som tar på en och uh, uh, uh, massa sånt. Så det var skitroligt. Därifrån så fortsätter man in i Botaniska trädgården. Okej. Okay. Och springer sedan upp mot slottet. Mm, okay. Så att upp för alla de trapporna och all, alltså de backarna som är hela vägen upp till, liksom, upp till slottet på, på deras ja, parkering där vid Jättefontänen som är där. Mm. Där uppe hade de ställt ut det klassiska tälten. om man säger Där de ska ha en massa vad heter det, rena labyrinten liksom. Så de har ställt upp ett tält och så har de massa olika gånger inne i tälten som man kan liksom springa på. En, vissa är dead ends och andra är liksom så här rätt väg framåt. Okay. Och Det ska de också ha en lås för, tycker jag. För att här i Uppsala så har de gjort det som en... Tycker jag att de fick till det som en mycket bättre känsla än i Örebro. För att i de här tältena så står det alltså... Det står en massa back staplade, det står britsar, det hänger typ ventilationsrör i takena. Det är rökmaskiner. Alltså, de gör det inte dåligt i Örebro, absolut inte, men här fick jag en mycket roligare känsla när jag sprang in i de här för det hängde liksom saker från taket som jag var tvungen att ducka för. Det stod saker på golvet som jag var tvungen att liksom byta riktning för att inte springa över. Ja, det var riktigt riktigt kul var det. Verkligen. Och efter det så när man väl kommer ut ur den, man kommer liksom ut det här tältet står ju i stort sett runt fontänen. Så att man kommer liksom ut på nästan samma ställe som man springer in i det här området. Sen rundar vi kyrkan, eller slottet på liksom på, vad ska man säga stansidan om slottet så finns det liksom en liten gång som går ovanför alla backarna som är ner mot stan. Mm. Och därifrån så springer man i stort sett ner till snabbaste vägen ner till stadsparken typ. Okay. Och i, och igenom hela stadsparken för att då ta sig till målet som är vid heter det parksnäckan eller någonting där det som ligger där. Ja, ja. så att, nej, hel, Helhetsbilden av det var sjukt roligt jätte, jättekul. Eh, det är dessutom första året som jag är enda överlevaren i mitt gäng som vi, som vi springer med. Masse. Ja så? Jag var, jag var den enda som hade något band kvar. Båda mina bröder och Linnea som var med, de blev av med alla, alla tre av sina band liksom. <laughs> Så jag är stolt överlevare. Uh, var det mycket folk på det här run? För det är någonting med alla som jag har pratat om, eller alla, de få som jag har gjort det med, det är att det har ju varit väldigt dålig reklam om det. Ja. Uh, enda banderollen jag har sett är Kungsgatan vid polisstation. Typ. Och sen har Exakt. jag sett någon gång på Facebook, men det har synts jättedåligt. Så blev det någon uppslutning till slut, eller? Ja. Jag skulle säga så här, det är väldigt mycket eller det kändes som väldigt mycket mindre folk som sprang mm. än, vad det var, än, än vad det har varit i Örebro de senaste åren. Däremot så var det fruktansvärt mycket folk som var vid specifika ställen och tittade på det okay. istället. Den känslan har jag aldrig fått i, i... Jag kanske bara inte har tänkt på det på samma sätt för jag har haft mer att göra i Örebro, det vet jag inte för att jag har inte hittar på samma sätt och sådana saker som här i stan, men som till exempel så vid centralstationen där så var det ju alltså det enda biten vi fick att springa på i den här tunneln är den som är längst till ja det beror på vilken sida men kommer man bakifrån, från baksidan av stationen, så är det vänster sida, det som är liksom cykelvägen i vanliga fall. Mm. Så den sidan var det vi fick springa på. Hela den andra sidan kändes det som i alla fall när, när vi kom springandes där som att den var full med folk okay. som tittade och tog kort liksom allting sånt så det kändes som väldigt mycket folk som liksom var där och tittade och de var ganska så ordentligt utspridda över, över hela banan liksom. mm. så att det, det, det kändes som att det var mycket folk som såg det men inte lika många som var med och sprang nej. nej, man får ju se om det, eftersom det här var första året att det kommer tillbaka då, och så får de börja göra gör mer reklam helt enkelt sätta upp lite fler banderoller och lappar och lite skit Ja, absolut, det tycker jag. För det, där, det här var skitroligt. Och det kan, ju, det kan ju vara så att jag är partisk för att jag bor i den här staden och hittar och vet liksom vart det är. Vart det är vi har sprungit någonstans, så jag känner mig ändå lite säkrare tack vare det. Men jag har jag hade skitroligt, verkligen. De grejer du förklarade, det var ju snygga grejer. Men kändes som att det var mycket. Det är ändå en lång sträcka om man ska springa runt upp och ner där. Kändes som mycket dö yta, eller kändes det bra ändå tack vare att det var så pass mycket zombies? Eller hur var det? På de långa sträckorna, du har ju beskrivit vissa direkta ställen, men det är ju en bit däremellan också. Hur känns det då? Eller är det mest tom för att komma till stöd lilla del? Eller? Nej, faktiskt inte. Alltså, om man, nu ska man dra en till jämförelse egentligen med Örebro, där de har haft väldigt mycket fler konstruerade hinder. Mm tidigare när jag har sprungit. Alltså de har varit så här man ska klättra upp på containerar och så ska man klättra på nät när zombies liksom är under en och försöker sno banden av, av en. Man ska klättra igenom container och sådana saker. Ingenting sånt här i Uppsala. Däremot så tycker jag ändå att Uppsala har känts ro, alltså, eh, bättre på det sättet. Som att det finns inte jättemycket döyta. Nej. För att de flesta ställena så har det alltså... Jag vet inte om de har blivit tillsagda att göra det. Men det, det finns ju bland, det, det finns ju zombies från alla universum, ska vi säga. Okay. Det är både de som släpar och det, de liksom som i stort sett inte... De bara tittar på en. Och liksom inte ger sig på en. Mm. Sen finns det de som är alltså sprinterspurtarna. Som verkligen hänger efter en och mm. jagar den en bit. Så att det, och, och det har även gjort det liksom att det har, även när vi har tagit det lugnt och kanske till och med gått ner till att gå eller någonting sånt för att verkligen samla på sig lite energi. Så har det liksom nästan alltid funnits någon zombie någonstans som har liksom börjat hasa efter en eller man börjar se att okej, okay, shit där framme kommer de. Då börjar de genast komma emot den istället eller någonting sånt där. Så det har liksom inte varit... Det har inte varit jättelugnt. Det har alltid funnits någonting någonstans som de liksom har som de har funnits på. Så att det, har, det har varit några dödytor men det har inte varit alls så mycket som jag hade förväntat mig. Plus att det kan vara lite så att det har varit dödytor på ställen där det fortfarande har varit en obehaglig känsla. Alltså som till exempel där, när man springer i stadsträdgården. Mm. Så fanns det zombies precis när man... Det var zombies när man kommer in. Ni som vet hur det ser ut här i Uppsala i Stadsregården så finns det en ganska stor fontän och ett ganska stort grusområde mitt, på, mitt i där liksom. Där fanns det en jäkla massa zombies. Men sen vägen upp mot slottet då springer man liksom förbi typ granpyramider eller vad det var nu. Jag vet inte hur man bättre ska förklara det. Det står väldigt snyggt liksom parvis... I kanske 50-60 meter. Innan man kommer liksom till backen som går upp till själva slottet. I Vid de här pyramiderna så fanns det inte en enda. Men jag lovar att jag sprang och tittade bakom varenda sån pyramid. Så fort jag passerade en. Kolla bakom, nej ingen där. Kolla på andra sidan, nej ingen där. Så att det inte ligger någon, någon skyvepassar på en någonstans. Ja. Så att även om det liksom var lugnt och tomt där så hade jag fortfarande den här känslan i bakhuvudet att okej, okay, när som helst kommer det dyka upp någon och skrämma skiten nu mig. Mm. Så att jag tyckte de har gjort det super super bra jag hoppas att de kommer tillbaka nästa år för att det, jag kommer absolut att vara med och med. Ja, nice. Hur funkar det där? Är det man anmäler sig och betalar lite summa eller hur funkar just det här grejen? Ja, precis. Det är i stort sett som vilket annat lopp som helst. Du går in på deras hemsida, anmäler dig, det, Får du, jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg vad det kostar, men det är såklart en anmälningsavgift på det. Däremot, så vill du, så kan du ju faktiskt anmäla dig som zombie också. Okay. Så att det är inte bara liksom, fun, eller alltså det, de är ju funktionärer, eller vad man nu ska kalla det för. Men du kan ju som privatperson anmäla dig som zombie, om du skulle vilja. Mm. Så att det, det, det beror lite på vad man känner för. För det, det kan ju, jag kan ju verkligen se lockelsen i att vara zombie i ett sånt här lopp också. Och bara skrämma skiten nu folk. Mm. Ja, men det, det låter riktigt kul, det är nice. Och som sagt, är det någonstans runt om i landet i närheten av er så låter det ändå som att det är helt värt att antingen anmäla sig som zombie eller löpare. Det låter som att det var en rolig kväll i alla fall. Det var det absolut och jag kan tillägga bara för den som undrar så här i Uppsala så var det fem och en halv kilometer långt mm. det är inte jättelångt, det låter inte superlångt men det är ju fortfarande rena intervallträningen i fem och en halv kilometer kan ju vara bra att tänka på det, det är ganska tungt alltså när man väl kommer i mål mm. för du, du, det blir ju verkligen här du ser en zombie du, utan att du tänker på det så börjar du springa fortare. Bara för att du ser den. Mm. Och så kommer du förbi den, du varvar ner lite grann och så dyker nästa upp. Och så att det, det är, Jag tycker att det är tungt i alla fall, ska jag säga. Mm. Ja, och därför sitter Nick och dricker whisky på gräset. <laughs> <laughs> Mest år får du fan hänga på. Nej, fan, jag tycker inte springa för en jävla chans. Det som är som jag tycker är roligt också som har varit i... Mm. Alla tre gånger jag har sprungit mm. så är det ju faktiskt så att både löpare som zombies så går de ju in stenhårt för det här. <går> det är bra. Det finns ju de som kommer i alltså kostym och arbetsväskor som är liksom på väg hem från på väg hem från jobbet mm. och så, när det hela liksom slår in. Så att man, man får ju se alla möjliga roliga utstyrslar också. Så att det är, det är skitroligt verkligen. Mm. Ja men eh, kul. Ja, men, jag är inte kanske inte ett tävle eftersom jag hatar att springa. Men i alla fall åka och titta någon <laughs> gång. Jag hoppas på att det blir bättre datum än på min systers födelsedag för då skiter sig ganska hårt. Ja, det var lite, det var lite dålig planering tycker mm. jag av dem. Ja, det var riktigt. Det, det får de tänka på nästa gång. <laughs> ja, absolut. på se efter mig. Trials Rising Betan, hur var den? Åh oh, jävlar, vi bara fortsätter med mig direkt bara så Oj, oj, oj, oj. Jo, eh, ja, jag lyckades ju få en plats på eh, Trials Racing stängda betan här för, oh, vad är det? Det borde vara typ två veckor sedan nu, vad tror jag, egentligen. Eh, glömde helt bort att prata om det förra veckan. Eh, men eh, vi kör det väl nu istället. Trials är ju trials, alltså. Det, och det säger jag inte på ett dåligt sätt, utan det är fortfarande samma typ av hojar, samma typ av baner jag vill säga att de har piffat upp grafiken lite grann. Eller åtminstone lagt mer skuggning och mer liksom tid på banorna än vad det var på vad hette förra Fusion. Va? Precis. Och vi kan ju säga ja. det lite snabbt. att Vet man inte vad det är så är det du kör motorcykel på uppförbackar och andra hopp och, du, och ska ta dig i mål bara. Så det är väldigt ja. enkelt koncept. Vi har pratat om Fusion tidigare så ni kan gå tillbaka och lyssna på det här. Det här är en nya spel som kommer februari 2019 som du har testat då. Ja, precis. Jajamän. Och har du, spelat det, har du spelat det tidigare så är det ju det är samma styrning, det är samma... Alltså hojarna, skinsen ser lite annorlunda ut på hojarna men det är i stort sett samma hojar i sig. Eh, de stora bitarna jag tyckte var skillnad på det här och det tidigare är att nu har du ju inte en... I Fusion så hade du i stort sett en rullista, eller en lista bara med baner som du valde. liksom såhär, Bana 1, bana 2, bana 3, bana fyra. Det, liksom, det var ingenting speciellt med det. Här, har du, här får du faktiskt en världskarta där du liksom får upp massa prickar på kartan och så kan du gå till ett specifikt prick eller tävling och köra den så du liksom kan se att du faktiskt förflyttar dig i, i världen eller på kartan liksom, för att åka och göra de här racen. De har även lagt till, nu tänkte jag är ganska säker på att det inte fanns i förra. Men de har ju lagt till sådana här, vad heter det? Lootboxes i den såklart. Mm. Så att du kan liksom få lite nya olika grejer varje gång du går upp en level. Eller köper en sån här låda. Där du kan få, jag tror det är tre grejer per låda. Och det är i stort sett vad som helst. Det kan vara kläder till din karaktär. För det är dessutom en grej som de har ändrat sen det tidigare spelet. Där kommer jag ihåg det som att du kunde byta. Du kunde byta några kläder, va? Alltså till några speciella typ skins och så. Du hade ju flera olika sorter. De var uppdelade som kategorier. Först ja. hade du vanlig bike, och sen hade du lite mer typ urb Alltså det är olika genrer på dem. Och i varje genre kunde det vara en till tre olika uppgraderingar ju högre level du blev. Och så mm, var det en för mm. hjälm, en för tors och en för byxor typ. Det var de tre ja. kunde välja mellan och så blev det lite olika men du kunde ja. ta en jämn från ena och ta en tröja från en annan och blanda så där men så jag förstod det på dig när vi har pratat lite tidigare så det här var mycket mera customizable att det är mycket mera olika ja verkligen, alltså det, här får du ju alltså alla möjliga olika kläder alltså det är skor, det är byxor det är, heter det undertröja det gör det fan inte t-shirt heter det eh, tjocktröja, jacka Alltså handskar, hjälm, alltså allting. Allt sånt kan du få i, i olika typer såklart. Alltså jag, jag tror att sista, så långt som jag kom eller det jag lyckades låsa upp var ju typ så här diskhandskar, eh, ett par shorts och en läderjacka typ. Det att jag och åkte runt med fram mot slutet. Och så mycket kommer jag inte ihåg att det var customization i förra spelet, men... För att lägga liksom ännu mer på det så får du ju även stickers i de här eh, lådorna som du låser upp som du kan sätta på i stort sett vad som helst. Alltså får jag en liten stjärna som jag vill sätta någonstans då kan jag sätta den på, alltså jag bestämmer exakt vart den ska sitta och vilken färg den har. Så jag satte och satte en massa coola stickers på min hjälm. Jag satte några stickers på mina handskar. Jag det dit någon patch på mina brallor. Liksom så, så det känns som att du kan i stort sett... Jag antar att de vill komma till att du kan, göra, du kan verkligen göra din karaktär unik. liksom Du kan få den att stå utifrån alla de andra. Kan man vi några stickers på hojen också? eller Det är dit jag inte kan svara. Okay. Medan jag spelade... Jag spelade inte... Under hela tiden betan var öppen. Eh, men jag la nog ändå ner i alla fall en tre, fyra timmar på den. Och under den tiden så var inte den menyn öppen. Okej. Okay. Jag, jag kunde inte, jag lyckades inte komma in så att jag kunde customiza min hoj. Dock så, så fanns det en meny för det. Så att jag tror att det kommer. Mm. Eller jag skulle bli förvånad om det inte gick om man säger så. Då. Om de har lagt ner så mycket tid på att göra det på din karaktär varför skulle du då inte kunna göra det på din hoj i slutändan? Mm. Det, det känns lite underligt. men Jag kan säga så mycket. Jag, jag tycker det är skitroligt. Jag tyckte förra Trials var skitkul. Det här kommer vara minst lika roligt. Jag såg någon video på det här och det jag fick liksom känslan av när jag såg det, det var att mm. det var lite snyggare grafik. Men det var exakt samma spelmotor, samma koncept, samma typ motcyklar och allting. Och så är det ju det där med Customize, att du har ännu mera val att göra din sorts karaktär och sånt där. Är det den känslan du också har då, eller? Ja, det är precis den känslan jag också har av det. Att det, det, det är elakt att säga samma spel eftersom att det är så pass mycket som ändå ser annorlunda ut. Men det, det är ju fortfarande Trials. Mm. Om man säger det, det. går ju kanske inte att återuppfinna hjulet så jävla mycket. Mm. Men jag, jag tycker det ser skitkul ut. Det som jag inte kommer ihåg, jag tror inte det fanns i förra. För inte fasiken gick det att åka två stycken på samma hoj i förra spelet. Två stycken på samma hoj? Ja, för de har lagt till en ny motorcykel nämligen. Okej. Okay. Eh, alltså en tandemhoj. <laughs> Okej, okay, nej det tror jag inte Nej, så det är också lite nytt. så att de, har ju verkligen kommit, de har ju kommit med nya grejer också. Mm. Men i grund och botten så är det ju fortfarande att du ska ta dig och din motorcykel från en punkt till en annan punkt. Mm. Gärna så smidigt och snyggt som möjligt. Ja, precis. Man har, man har ju sett de här tävlingarna där de hoppar på stenar och gör olika tas över hinder. Det är exakt det hela det här spelet går ut på. Och nu har det blivit lite snyggare helt enkelt. Exakt, exakt. Nice, nice. Jag har varit inne på en liten... Jag har, jag har varit borta hela helgen så jag bara, men jag måste ju testa några spel i... var igår tänkte jag, i förrgår. Och hade på mitt Xbox skaffat ett så här... Vad heter den? Det är en... Sido äh, Sidoskrollen Bidemap kan man säga. Och så... Samtidigt så tog jag också ner eh, på Playstation Plus just nu. Eh, så har de även en till Bidan bidrag, så det blir väldigt mycket sånt. Så jag börjar med det som jag hade på Xbox, och det är Shaq-Fu A Legend Reborn, som släpptes för första gången 5 juni 2018 och utvecklade Big D's Production. Och Shaq-Fu, eh, för er som inte har så jättekoll på det, det är en gammal... Eh, ett gammalt spel på typ. var det? Sega Mega Drive tror jag. Och det är klassat som en av de sämsta spelen genom tiderna. Alltså, det, det, det gjorde så många exemplar och typ alla avskydde. Det enda spel som jag vet är mer hatat. är IT e som är klassat som det sämsta spelet någonsin. Men Kjögfjol är inte långt efter. Och jag har alltid hört talas om det här spelet men aldrig spelat det. Och sen jag fick höra på att det kommer en, re alltså en remake i år. Som är med just... Och det är Shaquille Neil gamla balkusspelaren. Det är han, fast han är kungfu-mästare. Då tänkte jag, jag måste ju ta ner det. Så jag tog ner det direkt när det släppte, men jag har inte spelat det. Så jag tänkte jag bara nu hade jag ingenting att göra riktigt. Jag bara, men jag tar och bara testar det lite och se hur det är. Jag kan inte säga att det är jättebra. De har ju fått till det här lite... Grafiskt är det ju ganska hyggligt. Det ser väldigt tecknat och schysst ut. Eh gameplayaktigt funkar absolut. Den är lite klumpig för det, du har ju vanliga slag med en knapp. Och sen kan du när du har tryckt på den ett antal gånger så kan du använda en annan knapp för att göra typ en spark eller något sådär, lite hårdare slag som man får använda på vissa fiender för att om man sköldar till exempel sparkar du bort skölden och liknande. Och sen är det liksom storyn är jättekonstig. Det är, det är klassiska... Det är en sjö. Det är en kvinna som står och... Jag vet inte om hon tvättar eller vad hon gör. Hon ser en väska i vattnet som kommer flytande. Tänk, det fanns en gammal tecknad mosefilm hon, hon, hon tar upp väskan. I där ligger Shaquille O'Neal som babys Hon tar upp honom och det är Shaquille O'Neal berättar rösten. Så han bara... Så jag liksom det var legenden och hon tog upp mig. Men sen så växte jag enormt och han är så enormt stor och allting. Och då sen träffade han en kungfu-mästare. Och han lärde honom en viss kungfu stil som de har på och hittat på. <laughs> och sen börjar bara spelet. Man. Det är Spelet. Karaktärerna de som är japanska eller liksom asiatiska är. Det märks att det är väldigt. alltså stereotypiskt japansk talande. Av en vit man i en studiobås. Nästan till gränsen till rasistiskt. Alltså det är. så dåligt. det är. Aha, Mr. Lee, yes, ah, yes, tjock tjock tjock tjock är, tjock tjock är tjock tjock tjock tjock tjock tjock tjock tjock tjock pan. Liksom Och drar sig till att gubben är typ halvped Och allt möjligt Alltså det är så jävla dålig story Så kan Följer med sig 20 kilo Och säger bara men Nu har den onda kommit Jag vet inte vem det är eller någonting Och så fort du kommer i din strid Så springer Kung iväg Och du får slås själv och det är något som och O'Neup åpekar hela tiden. Bara, du kan få vöster, varför hjälper du inte mig? Oh no, I had other things to do. Åh, oh, att oh, alltså, Det är så jävla <laughs> dåligt. Alltså, <laughs> och så är det bara att du ska slå dig, sidoskrollande bilar vad du ska slå dig genom fiender. Och det som spelet är helt okej, okay, det är att de har flera, det är väldigt många olika sorters fiender. Du har vanliga soldater och sen kan du möta ninjas, du kan möta typ demoner, du kan möta typ nästan robotar. Det är bara första liksom level om man säger så. Nästa, då kommer du vidare i storyn och då kommer du till exempel, jag tror det är typ Kalifornien någonting. Och då möter du Sugar Rush. Alltså det är typ pundare som är höga på socker och ser ut, tänk massor med Justin Bebers typ som springer runt och sån här. Och det är så här dåligt och så möter man olika sådana Spelet är väldigt speciellt Storyn är det sämsta jag har sett på jättelänge Det är en fullt fungerande Bidermap Men Det som är tur är att de inte Tar sig själva seriöst För den, det, är, det är jättedåligt det är, det är På gränsen till att vara så här rasistiskt Hur de gör sina karaktärer För man märker alltid Det är en vit snubbe som står och gör röster Ett och hur de kommer undan med det här det är så att det gränsar gränser till liksom. men det är dem på något sätt också. Bara så här: Eftersom de gör så löjligt av allt upp. Men, vill du köra. Gillar du sidoscrollande? Jag är inte ett jättestort fan av det. Sidoskrålan Beanum up med 20 kilo nil. Då är det bara kör på, absolut. Det andra spelet som jag spelade det är Fall Play. Eh, och det släpptes för första gången 18 september 2013 utvecklat Devolver Digital. Och det här är då PlayStation Plus-spel nu eh, den här månaden. Och det här är också en sidoskrollande att med en liten bättre eh, koncept. Det här utspelar sig helt och hållet som en pjäs. Eh, när spelet börjar så är det folk i publiken. Det är, du ser att det är en stor scen där framme. Och så får du, får du välja om det är en eller två spelare. Är en spelare då spelar du som han som berättar pjäsen. Han som är huvudrollen. Och hela tiden medan pjäsen förs vidare så är det statister i bakgrunden som drar bort scen, liksom. Är de i öknen så är det sanddyner. Och när man går vidare bort då drar, då ser man det, det kommer in folk, det drar bort sanddynerna och så drar de in en typ tempel eller någonting beroende på var man kommer. Eh, alla karaktär du slås mot, det ska vara en äh, skådespelare, men du spöar ju på dem ordentligt och sånt där. Eh, och allt, en berättelse hela tiden så förstår du vidare att de berättar det för dig. Det är inte lite liksom jättevisuellt, utan de står där och berättar vad det är som händer. Du får se karaktärerna, och sen får du bara slåss, och så förs det vidare det är väldigt simpelt sidoskålen bilden av det är inget speciellt alls i det här, utan det är du får bara en liten berättelse förklar för dig det snygga liksom kulisser och sånt, absolut men det som är intressant med det här spelet är att här har du inget liv, utan här har du en mätare på hur nöjd publiken är och publiken, alltså blir de missnöjda, då åker det då ner och du får game over så, och det är liksom, men det är typ som liv för när du blir slagen så sänks den här liksom mätan väldigt fort. Så för varje slag minskar den väldigt, väldigt. Och sen måste du få kombos och så här för att öka upp mätan så att de står och jublar. Och det är så här, är de överlyckliga då har du nästan ibland svårt att se hela skärmen. För de ställer sig upp och börjar applådera och du ser ju liksom grejerna att du fortfarande håller fortfarande på fightas bakom dem och sånt där. Så det är ett så ett coolt koncept att hela tiden händer grejer i rörelse. Det är publiken, det är det som händer på scen. det är grejer som händer i kulisserna. Ibland kommer det liksom en städare som står och sopar och bara oh shit, och så börjar jag springa därifrån. Fan ska ju inte vara där och städa medan de kommer in och ska göra scenen och liknande. Så, ett roligt koncept, men det är väldigt, väldigt simpel, sidoskralen blir dem upp. Men vad, jag, som, jag har ju också provat det här väldigt kort bara än så mm. länge, men jag irriterade mig som fan på att man måste. Det tar sån jäkla tid att besegra fienden. Ja, de tål jätte e ja. Inte de vanliga karaktärerna, men sen blir det så här: bossar och lite större. Det tar jättelång tid det gör det. Och just att du har kombos måste hela tiden och få så här upp och slåss och skicka upp dem i luften. Och det släpps ju fiende på det mer och mer och mer. Det är inte så att det står ju hela tiden för det blir väl väldigt avbreak det är bara om man som vill slå tills du nästan blöder de fingrarna och sen för sig sakta vidare så de tål mer än vad de kanske skulle göra det kan jag hålla med om ja, men de hade kunnat de, man hade liksom kunnat dra ner det lite grann i alla mm. fall speciellt om man, alltså jag fattar grejen om man är två, om man kör alltså jag kan tänka mig att det blir mycket enklare då, för då är du två stycken som slår du kan dela ut dubbelt så mycket skada men jag som kör det helt själv känns som att jag verkligen måste nöta, nöta nöta, nöta för att få ner vissa, vissa av fienderna ja, precis. och vissa, om de tar så jag ser det i alla fall när Man får ju som markörer, tänk ja, men som i Spinnemannen, Batman-spel och sånt. När de ska attackera mm. dig så att du kan dodge och liknande. Du kan ta när gör du en rullning eller något eller blockar bra så gör du ett grepp på dem och kan kasta iväg dem och sånt. Att du kasta ja. iväg och liknande så verkar de ta mer skada än när du slår. Men de här ja, okay. stora bjässarna kan du ju inte greppa och slänga. Så de måste Nej. du slå på så det är därför det tar, känns som att det tar så mycket längre tid att hålla på bara samma attacker om, om och om igen och liknande, sak. De vanliga karaktärerna kan du slå upp i luften och göra, liksom fortsätta slå upp i luften. Men det kan du inte heller med de stora, så allt känns liksom som att du bara dodgerar, slås och dodger. slås och Och när allt skickas på dig, det tar väldigt lång tid. så de där fighterna, det har du helt rätt i. Mm, mm. Så båda spelen, helt okej okay sidoskrollen. Jag tycker inte om de här spelen riktigt, alltså den genren. Man kommer ihåg de här gamla Turtles och såna där sidoskrollande på Super Nintendo och Nintendo 8-bitars och liknande. Och det var ju kul då. Nu för tiden känns inte jag som att det, det lockar ju ingenting för det finns så mycket bättre spel. och Ska man göra sådana här spel, då tycker jag hellre att det är bättre med lätt sidoskrollande bitmap blandat med liksom eh, plattformande. Så att man får någon annan utmaning. Det här är bara att slå... Det, det, det blir aldrig något bra avbryt när du är bara samma saker om och om igen. Och tyvärr så blir för mig är det väldigt uttalande Så eh, ska du testa någon av de här spelen, testa om medan det är gratis. Men jag skulle inte rekommendera det, det kan jag inte säga. Men vad, hur är liksom hur är storyn sen då framåt? För jag, jag har alltså jag är typ första akten mm. eller vad jag håller på med eller någonting sånt där. Så jag har inte kommit super, super långt. Men jag tänker med att säga jag gillar ju konceptet på något vis. Jag gillar ändå spelet i sig. Men jag tänker mer så här får man någonting för det då av att fortsätta? Jag har inte heller spelat jättelångt det kan jag inte säga, men jag nej. tycker inte det håller någonting speciellt utan om nej, det nej. blir bara mer och mer, så som jag liksom tycker känns det är bara att det blir mer och mer oseriöst. Jag antar att det ska ha någon poäng med det hela, men du jagar ju liksom The big bad guy och han kommer ju bara vidare hela tiden. Mm. Så långt som jag kommer i alla fall. Och sen skickar ju så fort du kommer i närheten ja, men skickar på en annan boss eller en, en, några andra fiender och så springer han iväg som en liten feg och så liknande. Ja. Så för mig har det inte varit något jättespeciellt. Liksom. Ja, ja, men då, då kanske jag provar en stund till för att se. Jag har lyckats fastna på något ställe där det har inte lyckats göra själva uppdraget jag har fått, okay. om man säger så. Så att jag, jag vill ändå se vad de tar vägen med det för jag gillar ändå själva konceptet just det där med Även de du har slagit till exempel, mm. alltså de som du har slagit ner, de kan ju liksom vakna till liv och typ så här: kravla ner från det, scenkanten och sådana saker för att komma bort ifrån dig, mm. eller bort ifrån själva scenen i sig. lika så precis som du sa, ibland kan du komma in någon jättekäpp och rycka bort någon gubbe för att den ska inte ligga kvar där just då. Så jag gillar hela den biten, just hur det här att det verkligen är de, de går stenhårt in på att det är en piäs som spelas upp liksom för dig som spelare på något vis. Mm. Så att, jag, jag tyckte det var, jag, jag tyckte det ser kul ut, men jag är just orolig för vad är det jag får för att jag sitter och spelar. Mm. Men det är ju så här, konceptet är ju det som är jättebra, men gameplayen är jätteintressant Så det är så här, orkar man med gameplayen, om ja, men find då kommer du få en schysst setting. Men för mig är det bara så ointressant och det finns inte. Jag antar att du också spelade på PS4, eller? Ja, jag spelar ju eftersom det där är gratis. Ja, det är nämligen gratis till PS Vita också för er som har en sån ja, där ute. Ja. Tycker faktiskt att det lilla gameplayet jag behövt göra än så länge så funkar det väldigt bra även där. Mm. Ja, men då så. Nej, men jag har ju bara testat de här lite. För jag håller ju fortfarande på med Tomb Raider, men det tog jag upp förra veckan. Så det är därför jag tänkte bara att jag måste ha något nytt att prata om. Så jag hoppar in och kör de här lite lätt, men... De var ju inte speciellt intressanta så det blev inte så långa spelningar uttaget <laughs> Men däremot tog jag ner igår för digitala releasen är ju släppt. Men själva filmen släpps första oktober och det är Deadpool 2. Det finns ju en förlängd variation med 15 minuter extra. Mm. Den fick inte jag funka på PS4. Jag fick ah. errorkod på en gång så jag har sett vanliga jag vet jag har inte hört så jättemycket skillnad där. Jag har hört att det är någon extra creditscen och sen någon litet tal här och var som de har gjort. Eh, det är typ två scener som jag ångrar att jag inte har fått sett. Men jag har fått dem förklarat för mig så det är det som kan vara lite roligt. Men det var ingenting speciellt för storien direkt. Utan det var bara så så, en slutkredit som de bara nämner en gång i filmen så att du får man se det visuellt. Och sen var det en där de förlängde en scen som var riktigt roligt. Men jag tänker inte spoila någonting, för jag vet att våran Deadpool-fantast fortfarande inte har sett filmen. Han får ju aldrig tummen ur. Nej, jag vet. Jag fick lite dåligt samvete när du skickade och sa att jag skulle titta på den igår. Jag tänkte så här, fan, att jag inte har tid att lyckas klämma in det också. Men ja, låt oss höra. Så Vad Så att jag, jag, jag inte kan spoila någonting. Ehm. Det första, jag jag, tänkt, jag ska komma ihåg att jag ska skriva ner någonting så att jag kommer ihåg vad jag tycker om filmen så här direkt när den sätter igång. Ja. Och det enda jag skrev, det var de har fått en budget. <laughs> de har fått en alltså? stor jävla budget. För förra filmen, då hade de ju ingen stor budget. Det var därför han hade aldrig hade med sin vapenväska någonting. Han hade ju alltid en vapenväska men jag glömde den alltid i taxibilen. Ja. Äh, nu har de fått cash. Åh jävla Men vad då vad fan... Den här budgeten skulle väl inte varit så jävla mycket större än den förra? Eller vart den? Eh, det känns som att de har det. För de slänger pengar omkring sig på så jävla mycket onödigt skit som inte behöver vara med i filmen. Som okay. tur gör de det med glimten i ögat. För det är inget seriöst någonstans. För det har ingenting med storyn att göra överhuvudtaget nästan. Men de slänger bort så mycket jävla stålar som de hade kunnat lagt på andra grejer. Och den grejen det är både gott och ont tyvärr. För ibland lägger de pengar liksom krut på grejer som drar bort den från storyn. För berättelsen oh. är helt okej. Okay. Den tycker jag är bra. Eh, det är egentligen uppdelat på två olika, det är ungefär två stories man kan följa. som De mm. vävs in i varandra. Ena vill jag inte säga någonting om för det ska man uppleva i filmen. Den vanliga som man ser i tegen och sånt, det är att Deadpool... Försöker skydda en liten grabb, en mutantkille, mm. från Cable som kommer tillbaka från han är från framtiden så han kommer tillbaka. Han ska döda lillkilen och Deadpool har fått försökt att han ska som uppdrag att skydda grabben. Och det är liksom det är en storyline och sen har man en annan storyline som vävs in i den. Men jag gillar hela båda de här delarna. Jag skulle säga att tack vare dig så upp, uppskattar jag den andra delen mer än vad jag hade gjort om jag inte visste om någonting om Deadpool tack vare att du har pratat om just de här comicsdelarna som ja. går mer in på honom som karaktär mer än vad, vad heter det vad filmerna har förklarat så det är liksom, okay. det är en storyline som jag vet har gått i serietidningarna som man ah. leker lite med här, men vet man inte om okay. den storylinen, då, då går ju det ganska rakt över huvudet på en för, hallå, jag, jag vill veta vad det jag är. Jag vet exakt, och det är jätteirriterat att inte du har sett det, för det finns så mycket jag vill prata med dig om, om den här jävla filmen. Uh, oh, fan, uh, då kanske jag må, måste ställa serien till nästa gång, så får vi köra en spoiler nästa <laughs> vecka. Uh, jag gillar Cable jättemycket i den här filmen, han är den enda seriösa karaktären. Den enda bra <laughs> skådespelaren på före en actionfilm. De andra är grymma skådespelare, grymma alltihop. Men de kan man inte ta seriösa för de är inte byggda på det sättet. Varken lillkillen, han drar så jävla många dåliga skämt och så oseriös. Men han är skitduktig. Deadpool är Deadpool för det mesta. Det finns vissa grejer som jag tycker att han släpper Deadpool, alltså Ryan Reynolds släpper deadpool grejen vissa gånger. När han har dräkten på sig så är han batshit crazy hela tiden. Men så fort han inte har dräkten på sig så känns han alldeles för normal och jag tycker det blir väldigt för hårda avbryt på det, på vissa delar. Eh, Okej. Okay. Att jag hade velat att han hela tiden är det Att han, han hela tiden är sprittsprången galen. Men så fort han inte har direkt det på sig, då är han nästan en normal dude. Medan när han, så fort mm. han bara får sett på sig dräkten. Ja, men då är han batshit crazy. Och det är den liksom, jag tycker det blir alldeles för stora break. För i den här filmen får man mycket mera av Wade Wilson utan eller Wade utan dräkten okay. liksom, och det tycker jag blir alldeles det sker för mycket, det är inget jättestort utan. men jag skulle vilja att om, om det blir fi framtida filmer att han hela tiden att han är likadant som han är i dräkten ska han ju vara när han inte har dräkten tycker jag personligen mm, mm. Eh, det andra som så, så jag tog upp det här med Cash de spri det är så mycket skit runt om som är roligt om man kan ta den grejen men det drar ju bort storyn att drar ifrån storyn. Vissa scener blir väldigt långa. Tack, och liksom för att man ska göra så mycket, man ska slänga in små grejer hela tiden. Eh, och det är, ibland är det så här små grejer som jag tycker är roligt. Men jag kan inte ta det seriöst liksom för att jag tappar storyn lite och det är lite negativt. Eh, att det jag tycker är bättre med första filmen, det var där hade man inte börjat, så var man tvungen att göra en snygg film. Man var tvungen att göra, alltså Deadpool Även om man tar liksom bort allt, alla skämt och sånt där, är det en jävligt bra gjord film. Den är jävligt snygg, den är, har bra story rakt igenom, handlingen och sånt är väldigt bra. Jag eh, Ska jag bestämma den här filmen? Tänk lite X-Men-filmerna. Att den dras lite åt alla håll och kanter. Där har man ingen riktigt bra story. X-Men-filmerna, de gamla, de är inte speciellt bra överhuvudtaget. Men <laughs> Dead, om man tar det universitet och så tar man Logan-filmen som kom. Logan-filmen är ju väldigt vuxen och väldigt bra film, alltså utveckling och sånt. Första mm. Deadpool är lite som Logan, och den här Deadpool 2 är lite mer som de gamla X men filmerna. Först de ah, okay. Deadpool 2 funkar bättre för att man gör någonting roligt av det hela tiden. Men det är just att det kan det kan bli lite spretigt ibland som tappar den från storyn. Men. Den här filmen har så jävla många skämt som fastnar, som är skituktiga. Och så fort jag hör man bara tänker på dem eller nämner dem så kan man inte sluta le. För det är små grejer överallt och jätt små pikar eller grejer man måste hänga med. Så jämfört med, jag tycker Deadpool 1 är en bättre film. Men jag kommer se Deadpool 2 flera gånger för det är en mer underhållande film. Uh, uh. Det är så små grejer som jag kan gå tillbaka och se om och om igen Och hela tiden hitta nya grejer Ett skämt som jag missar en text eller en grej i bakgrunden Som jag inte uppfattar överhuvudtaget och liknande Tyvärr så kan jag inte gå in så mycket på filmen utan att spoila någonting För det händer väldigt mycket hela tiden och sånt där Men jag tycker skådespeleriet och allting var bra Vissa scener kanske blev lite för långdragna det datagjorda är inte jättesnyggt. Man la pengar på så mycket annat skit att man hade inga pengar kvar för det ordentligt datagjorda. Men det är helt okej. Okay. Uh, cameos. Det är så sjukt många cameos och sånt i den här filmen. Så det går inte att hålla koll på första gången. Jag fick hö jag hörde en spoilercast idag. Och fick höra om skådespelare som är med som jag hade total missat. Och det är stora namn de har i den här filmen. Och grejer, så jag ser väldigt mycket fram och kolla om filmen. Bara för att se vad, allt jag har missat, helt enkelt. Så det får absolut godkänt. Det är en underhållande film. Men den är inte absolut inte lika bra som första filmen. Men den här kommer jag så säkert kunna se flera gånger om. Men... Äh, säger, in säger inte att det här stämmer. Mm. Eller att det är korrekt fakta. Men efter en snabb googling så... Deadpool 1 hade 58 miljoner US-dollar i budget. Och Deadpool 2 har 110 miljoner US-dollar. Okay. så typ så dubbla. Bu budgeten är absolut mm. större. Så mycket kan vi säga, absolut. Och de använder inte pengarna för att göra cinematiskt vacker film. Utan de har bara sänkt upp pengar på så jävla mycket skit. Och ibland kan det vara en musikklipp som de har tagit licens på i fem sekunder. Och sen släpper man det. Och det är så här, det där passade inte jättebra in men ja, de har ju fått mer och sådär. Så vissa grejer passar väldigt bra in med andra. Ibland är det bara cameos som bara vi har betalat den här för att vara med i bild i två sekunder. Och sen går man bara vidare och man tar aldrig upp det igen. Man nämner, man tänker inte ens på det. Utan den är bara typ med i bakgrunden och sen är det över. Så det är så här, de har slängt pengar på så mycket skit men de gör det med glimten i ögat eftersom de gör det hela tiden. Så att det blir ett skämt, bara det. Men humor och skriften, skriften och sånt det är top notch för att vara Deadpool. Jag tror du kommer älska den här filmen för det är din humor och sånt där. Och eftersom inte du är... Jag gillar ju mörkare berättelserna och första Deadpool är ganska mörk och sånt där om man tänker efter vissa scener. Här har man ju släppt allt det. Här är ju, här... Man har mörka, vad ska man säga, berättelser. Man, har liksom, man går in på tunga ämnen men de, Deadpool tar ju inte det seriöst för fem öre och sånt där. Och när man väl gör någonting mörkt av berättelsen så måste man ändå slänga in ett skämt i det hela för att avvärja så man kan aldrig hålla det riktigt seriöst hela tiden och sånt där. Men, mm. nej, Ryan Reynolds är ju född för den här rollen och eh, oh, vad heter han? Josh Brolin är en ja. grym cable. Sjukt bra cable. Nice. Nej, nice. Du måste se den, det säger B Bara för att ge liksom lite det, jämförelse så Green Lantern, alltså filmen där Ryan Reynolds spelar mm. Green Lantern hade 200 miljoner i budget. Mm. US dollar. Eh, Thor, Ragnarök hade 180 miljoner US dollar. Så det, det är ju fortfarande inte en sjukt stor budget Nej. skulle jag säga. Men den är just absolut mycket större än första. Mm. Jo, och ja, som sagt. Det som, ja. Vem var beredd på att det är mycket. Mycket köptsmälar åt andra filmer och liknande när de skickar ut den här filmen. Så, men det är nice. som det som ska vara så kul att just jag säkert missa jättemycket. Och så bara går bara runt. Jag vet att det är något slagsmål som jag. Jag tänkte inte på det. Men i musiken, i bakgrunden, så sjunger de om det som händer i slagsmålet framme. Det tänkte inte för det är typ, ju även om det är någon rap eller någonting. Och det tänkte inte jag på alls. Och så så jag är idag. Och de, oh, bara, men de beskriver allt som händer. Och jag bara. Vad gjorde de? Ja, ja. Så det är bara att kolla in på filmen och försöka lista ut vad allt sånt där. är. Och, eh, vad heter hon, Dommen? Vad heter hon va? Hennes ja. super, eller mutantkraft eller superkraft är att hon har tur och det gör de riktigt mm -hmm. snyggt i den här filmen jag förstod inte riktigt hur hon skulle kunna göras bra men de gör det riktigt bra och skådespelaren hon är sjukt bra hon passar så jävla bra som dom är och gör det riktigt charmigt Grymt, eh, grymt Check it out, check it out helt enkelt Ja det måste vi göra, absolut eller jag måste du, göra ska definitivt. jag säga <laughs> ja, jag. Du gör med ditt liv, det förstår jag inte Nej inte jag heller just i det här läget faktiskt Ska vi hoppa in i månadens hetaste innan vi går in på nödsnack? Det kan vi göra. Eh, ska jag hoppa in på mitt? För jag har ju kört, vad heter det, i ordning. Eh, dagsordning när det kommer och släpps. Filmer och spel och allting. Och så är det något datum du hittar som du vill slänga in åt så är det bara att avbryta mig. Eh, jag kör för att jag på. Kollen, innan vi började spela in så har ju du fler än mig på båda de här två. Så att jag antar att du har de, de jag har skrivit upp. Så att om du kör bara så får vi se om jag har någonting Skrik annat. Skriv till ba. 5 oktober. Först Assassin's Creed Odyssey till PlayStation 4, Xbox One och Microsoft Windows. Och det är förhandsbokat. Check! Samma dag på bio kommer Venom se fram emot att se vad de gör med den här filmen faktiskt. Det där måste ju faktiskt vara så här. Vi har ju varit ganska dåliga på att kolla på filmer på sistone. Mm. Det där måste ju bli den jumpstarten vi behöver för att börja komma igång och titta på bio igen, ja, eller det hur? det får ju bli en premiär det tycker jag. Ja, det tycker jag, absolut. Vi se. De kör ju väldigt mycket på nätet och sånt med Spider-Man-spel och sånt. Kanske blir en shirtless vän om eller något. Nej, det blir inte. <laughs> Min mask får hålla sig hemma. 12 oktober kommer Call of Duty Black Ops 4. Playstation 24, Xbox One och Microsoft Windows. Det här är också föransbokat. Check! Eh, se fram emot att se mest. Jag gillar Call of Duty Black Ops-spelen. Jag vill komma in i ett multiplayer-spel igen. Och det här kan bli det första Battle Royale-spelet jag faktiskt testar när det, den delen kommer ut. För Fortnite och vad heter det? PUBG. PUBG och de, där, de har inte tilltalat mig riktigt. Men Call of Duty vet jag att de kan göra bra skjutspel och liksom den settingen från en eh, battleground spel, fast med Call of Duty-motorn tror jag kan bli riktigt jävla bra, så det ser jag fram emot att få testa. Fan, det, det hade jag faktiskt helt missat att de skulle ha en eller jag har säkert hört mm. det nu när du säger det, men jag, jag tänkte inte på det, att de skulle ha en Battle Royale-mode. Mm. Liksom. Jag har hört att det har ju varit beta och folk har fått testa lite så här av de här och jag har mm. hört de som har testat Battle Royale-delen av Call of Duty Black Ops 4 säger att den är skitbra. Eh, jag vet det är någon från IGN ah. som jag hörde prata om det och sånt där. Och sa att den är, funkar riktigt, riktigt bra. För, eftersom de har fläckfri, liksom shooting och sånt. Så det ser jag mm. fram emot att mm. få testa hur det funkar och sånt där. Eh, det är mindre När release release'n på det. 12 oktober släpps Call of Duty Black Ops 4 och sen kommer Battle royale lite senare. Det har inte fått ett datum tror jag. Det kanske blir nästa spel Alltså, även för min Kan, bli, kan bli Nice eh, Efter det, 16 oktober Starlink Battle for Atlas Nintendo Switch, PlayStation 4 Xbox One eh, Det här lilla spelet När man köper till en liten rymdskepp på sin dosa och ut och flyger eh, Även det här förra check Nej Åh eh, mitt i en fight kan du bara byta ut äh, ta bort eldkastare, sätta på en laser kanske byta bort rocket launcher till en kulspruta eller något Jo men det här ser kul ut eh, När du ändå har förhandsbokare nu då, så kan vi lika bara, bara kolla lite snabbt Har du fått reda på vad du kommer att få med i det här paketet? Nej, eller? vet heter det? Webhallen har jag beställt från det bestiller alla mina spel De har inte ens en bild i det här spelet Det står bara Bild saknas Det står ingenting mer Så, så vi får se Gud vad jag ska skratta när, när du får hem bara skivan Och inte ens en jävla ett, Inte ens ett flygskepp ja, det Kan du flyga runt där med ditt vapenlösa flygskepp Och bara Vad ska jag göra, vad ska jag göra Det här blir ja. nästa platin Nej men sluta Nej, nej 17 oktober på bio Bad times at the el royale Det är en Så och vad heter den? den? känslan jag fick är det är som eh, oh, fan heter den. Det är eh, han som gör de här eh, re, re, re, säger en kände regissör, skjutgalen, blodgalen. Quentin ja, Tarantino. Eh, ja, Tarantino. Tarantino. Ja. har ju den här cowboyfilmen där det hamnar matte med typ skurkar och sånt i ett enda hus. Sinister. Nej, åh va, oh, vad heter den? Hate for Late. Tänk Hate for Late. Fast nu är alla på, jag vet inte när det är, om det är 60, 70, 80-tal, någonstans där på ett, vad heter det, motell. Och det kommer mm -hmm. bara massor med random personer till det här motellet. Och sen alla har någon sorts hemlighet och allt går batshit crazy. Det är den känslan okay. jag får. Och det är ja. typ Chris Hemsworth är med och massor med sköna skådespelare. Så jag rekommenderar att kolla in en trailer för Bad Times at l Royal. för det såg väldigt intressant ut. Hmm. 19 oktober. PlayStation 4, Xbox One och Microsoft Windows. Soul Calibur 6. Jag gillar Soul Calibur-spelan. Schysst är ja, men annorlunda fighting-spel med vapen. Så det har alltid varit, jag har alltid tyckt det har varit riktigt roligt. 26 oktober. PlayStation 4, Xbox One. Red Dead Redemption 2. Även detta föransbok, att eh, nu har jag hört så äckligt mycket bra om det här spelet, för om de inne i branschen som har varit och testat det här spelet i demo och sånt, nej eh, det är sjukt, det är hur det här världen verkar vara levande, så jag ser fram emot att själv få testa det. Jag gillade inte första Red Dead Redemption, men det här känns som ett mer öppen värld och roligare och bara skön värld att hänga i, så det ser jag mycket fram emot. Mm, mm. Och sista, jag har det eh, 31 oktober, hemmen Rhapsody På bio Filmen om mm. Queen of Freddie Mercury eh. Då har jag faktiskt en Ja, yeah, kör sure. Halloween Den 19 mm. oktober mm. På bio Då eh. har du inte råkat se trailern eller någonting Nej, sånt. jag såg att den kommer jag bara Är den ny eller? Jag har inte hört någonting om det Det är en ny Okej okay. Uh, 40 år senare. Ja, men det är ju hon som kommer tillbaka. Det jag, men jag vet ju exakt vad huvudrollen är. Exakt. Jag trodde nämligen exakt som dig. Jag kollade igenom listan med kommande filmer. Bla, bla, bla, tänkte, det har kommit så in i helvetet många bara så här uppputsade uh. filmer på sistone, tycker jag. Med samma namn och allting. Så det är inte så här: oh, Halloween och någon putsat upp någon gammal skräckis liksom för att få ha någonting att gå på bio. Men så gick jag in och kollade på trailern. Och det här såg... I, det, det här tycker jag. För Halloween för mig är typ ikonisk. Okay. Det, här är ju skräckfilm, alltså det här är ju skräckfilmen man kollade på när man var liten. Alltså det, det, det är ju liksom bara... Så det, den här vill jag se. För det här såg kul ut. Mm. Eller kul. Det är fel ord för en mm. skräckfilm kanske. Men eller ja, jag vill se den. För det, det här verkar häftigt. Äh, jag är lite mer av en fredag den trettonde buff. Så... Halloween har aldrig riktigt tilltalat mig men jag har ju hört talas om det och jag har sett alla filmer. Så det är just ja. att hon, nu kommer jag aldrig ihåg vad hon heter bara för det, men hon som huvudskådespelaren från första filmen den enda överlevande, att hon kommer tillbaka ja. det kan vara intressant för det är ett stort namn och se vad de gör med det hela men tyvärr så känns det att jag har Halloween och samma som i fredag 13 och alla de där det är ju samma film om och om igen de gör ju ingen ny story någonting, utan och nu tar de nya eller samma karaktärer som har varit med gamla fast de äldre. Eh, ja. Kan vara nice. Det, det enda jag kan säga så här rakt upp och ner från trailern sett mm. så känns inte det här som att det kommer att bli samma skrik och gömma sig bakom kudde skräckfilm, om man nu ska förklara det på det viset, okay. som Halloween har varit tidigare. Utom enligt, som det ser ut i trailern så är ju hon, hon väntar ju bara på att han ska mm. komma. Precis som hon har gjort i några av de andra filmerna också om jag inte kommer ihåg helt fel. Men alltså här verkar hon ju ha gått shit crazy. Men det är den känslan jag har fått eh, hon, att hon har typ väntat på honom i 40 år och nu kommer den äntligen. Nu bara nu jävlar. För det, det finns några klipp. Det här är Allt det här går att se i, går att se i trailern. Eh, därav att jag vågar säga det. för det, annars Även om jag inte syns i trailern så är det bara ren spekulation för jag har inte sett filmen. Eh, men hon säger ju i stort sett till det är, jag vet inte exakt vad settingen är men det står en polis mittemot henne och hennes ord är jag har, jag har bett varje kväll i 40 års tid att han ska rymma. För att jag är redo. Låt honom komma. Mm. Och så kommer det några klipp där hon står med ett jävla pumphagel på sin på sin du, liksom utanför sin ytterdörr i stort sett och bara skjuter skyltdockor som är uppställda i sin trädgård och hon bara matar och matar så att hon är ju hon vill ju bara göra slut på hans lidande så mycket kan man ju säga mm. så att det, det känns mycket mer som att det här kommer att vara det känns absolut som de klassiska alltså Halloween-skräckdelarna också kommer att vara, finnas där, absolut men det känns väldigt mycket mer som att det kommer att bli en action-skräckfilm på ett helt annat sätt som att vi har, vi har ju verkligen någon som kommer att ge sig ut med en väska full med vapen mm. liksom, för att försöka sänka honom äntligen. Men vad heter han? Hetan Mike Myers? Nej, det är Austin Powers eller? Jo. Nej, Michael, Michael Myers. Vad heter han? Är Austin Powers då? Austin Powers. Är ja. det han också Mike Myers Jag måste kolla. Vänta, vem då är Austin Powers? Är Austin Powers. Själva Austin Powers, heter han inte Austin Powers? På riktigt. Ja, Michael Myers är Men, i alla fall det är, är Halloween. Ja, Michael Myers är skådespelaren som spelar. Sök igen. Sök Mike Myers Halloween. Jag ska kolla om de båda heter det. Ja, det kan de säkert göra. Ja. Mask Michael Myers. Ja, båda heter Michael ja. Myers. Det är därför jag blev så Vad Fan, heter båda exakt likadant? Ja, ja det gör de. Ja. Då föredrar jag Austin Powers. <laughs> <laughs> Va? Du är så dålig har du, Såg du, vad heter den då? Halloween versus eller vad heter det, Freddy versus Jason Freddy versus, då? Ja men det är klart, man har sett Freddy versus Jason ah, ja, ah, Ja. ja. Mm. Eh, det såg jag också Fan heter han? Eh, han som spelar ja, då. Eh, Freddy Krueger Gamla klassiska ja. Svenskt Porsche, Porsche eh, Påbrå. Eh, det var exakt det jag tänkte se Ja, förstod det. Det var därför jag rättade nej, jag det. Nej, jag sa det. Det var du som inte lyssnade. Ja, um, Ordentligt. Uh, hör vad jag tänker, inte vad jag säger, eller? Nej. Ja, ni, ni vet vad jag menar direkt. <laughs> uh, Robert Englund ja. kommer tillbaka som rollen och som Freddy Krueger kan jag slänga in nu. Jag har inte den uppe här, men he's back. Vänta nu, innebär det att det kommer en ny Fredagland 13. Yep. Med 71-åriga Robert Englund. Så jävla coolt. För de gjorde, ju en, de gjorde ju en film med en annan snubbe. Och den var inte alls lika bra. Den var helt okej. Okay, men absolut, man saknade Robertson. Fan, nu kommer han tillbaka. Så jävla coolt. Fast, alltså, nej. Mm. Nej. Mm. Okej, okay, kolla du på Halloween med mig så kollar jag på Fredran 13 med dig. Ja, kan du göra, men vi ska också se Terror oh, on Elf Street eftersom det är den filmen jag pratar om. Uh, du sa ju en Hör vad jag tänker, inte vad jag säger. Ska vi hoppa in i Let's do it. Första jättesorgnyhet som jag fick en jävla chock när du skrev till mig för uh, några dagar uh, sedan. Det här är ett av mina favoritspelserier de har. Uh, den här nyheten är tagen från Gamma Sutra. Telltale Games-studion bakom spel som The Walking Dead och Wolf Among Us stänger sina dörrar enligt sociala medier, inlägg från flera utvecklare, tidigare anställda hos företaget. Det officiella Telltale games Twitterkonto till Kyrgynna gav i en tweet Det har varit ett oerhört svårt år för Telltale när vi arbetar för att sätta företag på en ny kurs. Tyvärr fick det slut på att försöka komma dit. Tyvärr fick, tog allt slut för att försöka komma dit. Vi släppte några av våra bästa innehåll i år och fick enorm mängd positiv feedback. Men i slutändan eh, som inte översattes till försäljning. Med ett tungt hjärta ser vi att våra vänner lämnar idag för att sprida vårt varumärke av berättande över spelbranschen. Tweeten bekräftade också att en liten grupp av 25 anställda fortsätter att uppfylla bolagets skyldigheter till styrelsen och samarbetspartnerna. För tillfället styr studions officiella med meddelar av fullständigt nedläggning och kommer lämna kommentarer om sitt produkt på förr, de närmaste veckorna. I ett uttalande till Var Variety sa telltale partnern Netflix så här om situationen. Vi är ledsna av nyheten om Telltale. Det har utvecklat många bra spel tidigare och lämnar ett utplånigt varumärke inom branschen. Minecraft Story Mode går fortfarande framåt som planerat. Vi är i process för att utvärdera andra alternativ för att bringa universumet i Stranger Things till liv i ett interaktivt medium. Så det är så de här 25 anställda jobbar nu på att avsluta Minecraft Story Mode. Eh, väldigt sorry, nyhet, Jag är för chockad för jag älskar The Walking Dead. Första säsongen är ett mästerverk, en av mina favoritspel någonsin. Eh, och de håller ju nu just nu på att avsluta Kramertine. Vi har fått två första avsnitt, eller episoderna A4 Och så kom mm. den här nyheten Och de sa att allt skulle läggas ner Och det förstörde mig Och sen fick jag höra allt som hände efteråt Det som var ännu sorgligare 250 pers Kicken på en gång De fick typ en halvtimme mm. på sig Att springa in och ta sina grejer Innan de var tvungna att lämna byggnaden Sen dagen efter typ på lördagen eller något, Fick de tre timmar att springa in Och packa ihop sista de har... ja, jag tror jag, tror jag läste, läste den precis, jag tror de fick tre timmar på måndag ja, faktiskt, tror jag det var först, eller först äh. på måndag tror jag de fick tre timmar till att uh, läm eller länsa sina skrivbord mm. liksom. De får ingen fallskärm, de har ingenting de fick ingen förvarning på att de skulle få kicken, ingen planering alls eh, de får ingen så här sjukhusersätt, alltså de har ju ingen sån här sjukförsäkring eller någonting, allt bara slopades under deras fötter och det är det man... Många, jag också alla är så förbannade på Tatea's Games. Hur de kunde handla sina anställda på det här sättet. Liksom ingenting. De har, liksom, de har ju planerat hur mycket som helst eh, med liksom... Ja, men som eh, spel som kommer. De bara, vi ska ha Telltale Walking Dead. Vi ska ha... Under E3 snacka om skitmycket. Wolf Among Us. De skulle föra mm. Stranger Things och allting. Så folk bara, ja, men arbetar, gör det och det och sen var allt slopas. Helt plötsligt går de ut och säger ja, vi har fått kicken. Och det kommer inte direkt från Telltale Games utan det kommer från andra som har fått reda på det och sådana där grejer. Och de som jobbar där, de får bara kicken. Och det är jättesorgligt hur du ska gå på det här viset. Ja, verkligen. Det, det, man kan inte säga så mycket annat än det. Men, alltså jag, jag känner att Telltales är ju verkligen en sån här... Spelstudio eller de har släppt sådana Typer av spel som Alla har ett favoritspel mm. Av dem, alltså en favoritserie Eller vad man ska kalla det från dem då så att säga Men tyvärr så, Alltså man gillar inte Resten eller man liksom man accepterar Inte gameplay eller man accepterar inte Grafiken eller vad som helst I de andra spelen för att man inte gillar det på samma sätt Därför har man inte köpt dem Heller så jag får bara för mig att de kan inte ha sålt superbra. Alltså, eller? Det är den känslan man får för de de har gjort dumma val. De har ju ett litet mm. indie studio för precis innan Walking Dead första säsongen. Sen fick de ja. Walking Dead och sen var de på alla släppar. Och det var ju då de började köpa upp så jävla mycket varumärken. Eh, mm. Liksom, vad har vi? Vi har ju. Var det innan eller var det direkt efter? Vi har The Walking Dead-serien. De har ju Jurassic ja. Park har jag för mig. De har Back to the Future, Borderlands, Borderlands. Game of Thrones, Batman, Guardians of the Galaxy. Eh, och så nu Stranger Things har de köpt upp. De hade väl säkert någonting mer med Marvel har jag för mig att de skulle plan snacka om Så sjukt mycket. Samma motor som är sjukt buggy. Många gånger mm. funkar det inte. Samma gameplay totalt hela tiden. Funkade inte storyn, då hade de ingenting att bygga på egentligen. Så passpris som du sa, passar inte. Ja men då har de köpt dyra licenser på någonting som inte kommer att sälja. Så istället för att köpa några få liksom, licenser, jobba stenar på det för att se till att det är kanon, så gör man för mycket hela tiden. Och det är ett jättedumt val de har gjort. Och nu verkar det, om det är det som är problemet, så det är det som kommer att bita de arslen nu, men det är i alla fall den känslan jag har, precis som du har. Ja, alltså det här är bara rena spekulationer från min sida. Det är bara, det är ingen fakta, ingenting, utan bara gissar lite grann. Men jag kan ju säga så mycket som att personligen så hade jag ju köpt många mer av deras spel om de faktiskt funkade, mm. om, jag nu ska, om man nu ska säga det krast om man säger Tales of the Borderlands tyckte jag var bra. Det spelar jag och jag älskade det verkligen för att tyckte det var så sjukt bra story. Men det är ju verkligen det. Jag drar öronen åt mig så fort jag hör Tales just för att, åh, ska jag behöva starta om spelet ett par gånger? Ska jag behöva hoppa ur storyn ett par gånger för att liksom, bara för att starta om det, kommer jag verkligen att få min första genomspelning att vara så bra som de vill att den mm. ska vara? För att de har verkligen oftast bra idéer, bra tankar. Jag tror att det var någon av eh, avsnitten eller vad man kallar det för i Batman som jag spelade där alltså, storyn är ju alltså, bra. Jag, jag tyckte det var intressant. Jag ville veta vad som hände. Men flertalet av scenerna så hade jag liksom grejer som var mitt i vägen för min huvudperson. Jag såg honom inte när han pratade eller jag såg liksom inte vad som hände för buggar bara mm. liksom. Kon, kon, för jag vet, och jag vet att det inte ska vara så eftersom att flertalet av de tillfällena så hade du inte sam du förstod inte alls vad jag pratade om när, när jag berättade om de här konstigheterna som hände och då blev jag så här ska jag köpa ett spel som inte, som inte känns helt klart mm. liksom så att jag, tror att det är, jag tror att det är många som tänker likadant som, som jag som jag gör liksom och då, då kommer man ju inte lyckas sälja några Nej, spel. Men jag har ju också det där. Jag blev ju från mitt Playstation flera gånger liksom. Den stängde av sig själv. Bara frös hela alltihop under TT-spelen. För att det var något som hände flera gånger det spelen och sånt. Och det är jättesorligt. Och jag har ju spelat så många av de här spelen. Och verkligen gillat dem enormt. Så det är en jättebra studio. Jättebra att berätta. Alltså som på att berätta historier och sånt där. Och göra intressanta ja, val och verkligen. sånt. Det är bara att de har gjort så sjukt många dumma val de som sitter högt uppe. Och det är det som jag tycker är så synd i hela den här delen. De som, alltså, de som är högt uppsatta skulle ha sagt gått ut med det här mycket tidigare att vi har problem. Eh, gått ut sina anställda och sagt det. Tyvärr så verkar det som att vi måste lägga ner dem några, några månader. Det, det här funkar inte. Men låt oss gå ut med en Big Bang. Vi tar bort, skrota de spel som inte vi kan göra. Och vi kör klart Tails, vi kör klart Minecraft och gör skit bra Och så går vi ut med huv huvudarna hö högt liksom. Det är vad de borde mm. ha gjort. Nu bara, nope, vi drar mattan under era fötter. Och Taytales Games, liksom, namnet kommer liksom, kastas i smuts. Liksom, det här kommer mm. bli smutskastat. Som liksom, en historia... Och det här kommer liksom, man kommer prata om dåliga situationer i spelsvärlden med hur man behandlar sina anställda och sånt, så kommer det här vara ett exempel. Och de, de ja. hade kunnat rädda situationen genom att bara vara ärliga, men det skedde sig totalt. Det, det... Vi, vi får väl se vad de kommer, för det är ett flertalet jag har läst på har ju sagt att de ska komma med flera statements senare mm. så att säga. Så vi får väl se om det kanske är så att det finns en bra anledning till, till varför så att säga. Det, det här hände på det här viset. Men jag har ju också, precis som du, svårt att tro att de inte hade någon slags förvarning mm. ett tag innan. De borde ha haft i alla fall ett par veckor på sig. Eller vad som, alltså någonting sånt måste de ha haft, tycker man. Men vi får väl se. Vi får väl invänta och se vad, vad, vad det slutgiltiga... Liksom Ja, slutgiltiga berättelsen blir från styrelsen om man säger. Men det är ju så, det är några så här inom en styrelse som sitter och håller köften bara. Och tyvärr då blir det ju så här. Det, det, mm. det, man går ju är man så här illa ute så alla liksom folk vet om det. Kanske inte liksom alla anställda men högt uppsatta vet exakt vad är det är som händer. Det, det går inte. Mm. Om, är man i närheten av ett företag så vet man vad fan som händer. Den glada nyheten i alla fall för min del, i alla fall, för jag blev så jävla rolig eftersom Walking Dead är en av mina favoriter. Det är att det har kommit en nyhet nu: att det är snart att upphöra 30 Games har delat en uppdatering om The Walking Dead sista säsong och lovar att det är aktivt arbetande för att hitta ett sätt att avsluta historien. I en tweet sa till att det finns flera potentiella partners som uttrycker intresse för att se finalsäsongen genom att slutföra i någon form. Studion sa att de hoppas ha svar på andra frågor snart. Och jag. När vi fick höra under att klämmet sista säsong skulle komma så blev jag så oerhört glad att man inte drar den här ner liksom i smutsen. Man kör klart den här story, att man inte bara mjölkar ut det. Och sen när du skrev det där och jag fick se att det kanske inte ens skulle avsluta alltså det var så sjukt jäkla jobbet för mig. Jag bara nej, jag har spelat en säsong eh, andra avsnittet släpptes fred eller något sånt där. Den, mm. Så det är två och, episoder ute nu. Och jag kommer inte få se några mer. Jag hoppas verkligen att vi får de här två sista avsnitten också. Så att jag får ett avslut på det här, Så att de i alla fall kan gå ut och liksom... Att det blir det sista uttrycket Telltales har. Även om det inte är liksom... Jättepositivt liksom. Men det är i alla fall någonting bättre än skiten de har just nu. Men... Ja, absolut. Mm. Absolut. Jag, kan ju, jag vill ju inte vara djävulens advokat. Men det där låter ju också som lite fanservice. service. Ja. Det uttrycket just att vi, det finns intressenter vi försöker att göra det så jag, jag tror ju inte att vi ska likt, riktigt vara helt övertygade om att det kommer att slutföras än men det låter ju ändå som att de gör vad de kan för att få göra det åtminstone Jo man kan ju hoppas för det här är den serien som gav dem sitt stora namn mm. för just skulle <skratt> låt dem gå ut med något huvud högt i alla fall jag bara hoppas men det är inte den enda tråkiga nyheten. Den här är från Polygon. Capcom Vancouver, utvecklare mest kända för Dead Rising-franchisen, har stängt sina dörrar. Ett tillkännagivande på Twitter bekräftar att studion och mer än ett decennium inte längre är aktivt. Vi är ledsna att meddela att Capcom Vancouver har avbrutit verksamheten, läser en tweet från officiella Capcom Vancouver-kontot. Vi vill uttrycka vårt djupaste tack till våra team och våra fans för allt din support Gameindustry.biz fick ett uttalande från Capcom själva att alla pågående projekt i Vancouver har avbrytits som en del av nedledningen alla perso All personal 158 personer totalt har också blivit uppsagda. Jättetråkigt Tyvärr så tog ju TNT Games tog ju över förra veckan men eh, tyvärr så har även Gamecom Vancouver läst lagt ner Eh, väldigt tuff tid. Vad blir det då? Det är över 300 pers. Eh, typ mm. 400 pers som just nu är arbetslösa inom spelbranschen. och eh, Väldigt många tyvärr som folk, alla, vi vet hur det är i spelbranschen. Andra bolag och sånt försöker öppna dörrar och säga: här Det här är de lediga jobb som finns och sånt. Men jämfört med alla andra som söker, plus alla de här 400 pers som liksom har fått kicka nu. Det är tufft för TSP-branschen just nu, tyvärr. Just med ny personal. Mm, mm. Det är sorgligt. Jag har inte jättekoll på Capcom Vancouver, tyvärr. för Jag har, inte, jag har testat Dead Rising Franchise och SOS-spelen, men jag har inte kom fastnat i dem. Och sen har jag inte jättekol på vad de har gjort utöver det, tyvärr. Nej, det är ungefär samma här. Det är alltid tråkigt när en studio måste stänga, men jag har tyvärr ingen superinsyn i just Capcom Vancouver. Mm, nej. Ja, men det är tråkigt, tråkigt. Jättesorgliga nyheter och vi får hoppas att allt löser sig för personalen. Ja, absolut. Vi får hoppas att så många som möjligt hittar jobb. Jag kan tänka mig att det blir lite svårare att komma in som ny i tv-spelsbranschen just precis nu när det finns, ska man säga, 300-400 personer som faktiskt har erfarenhet ja, helt precis. plötsligt. Eh, vi hoppar in på en annan nyhet från IGN. Och enligt en rapport kan en Diablo-animerad serie vara på väg till Netflix. Detta kommer från den senaste borttagen tweet från tecknare, bokförlag Boom Studios grundare Andrew Andy Cosby. Rapporterad av var Variety. Som sa att han var i slutliga samtal för att styra showen för Activision Blizzard och Netflix. Det är väldigt spännande och jag hoppas att det är höga himlarna att allt funkar, sa han. Vad tror du? Diablo animerad tecknad serie till Netflix. Varför? Det är coolt. Coolt vet du. Men alltså Diablo är en så jävla specificerad stor alltså från person till person. Jag menar vad väljer de för huvudkaraktär? Eh, jag har läst boken. Och ja. då får man ju följa Deckard Kane. Ja, ah, så skulle jag sant. Nu var jag jag snöade helt in på eh. spelarna. Så skulle man ju absolut. Så det beror på om de ja. går tillbaka i tiden och kör en gammal Deckard cain historia Och då pratar de väldigt mycket med om just Barbarians och sånt. Och han träffar på vissa karaktärer och allt möjligt. Som skulle kunna göra en gammal Decker Kane-historia. Eh, annars skulle man göra något nytt, ja, men då håller jag nästan med. Jag vet inte vem man skulle satsa på i så fall. Om man inte kör en vanlig Warrior att det är någon helt random berättelse. Men det utspelas bara i den världen. Det var så man gjorde med serietidningen, vi läste en gång i tiden, var från Diablo. Som du borde ha ligga hemma där någonstans. Ja, en... Då var det bara någon Random Warrior i universum. Ja, han var va? väl en barbarian eller var han inte något sånt? Ja, barba ja han kanske var barbar. Men å andra sidan, det, det var ju faktiskt det var ju en helt mm. annan story alltså med en specifik person i det universumet. Och det funkade ju i och för sig. Såvitt jag kommer ihåg så tyckte jag att den, den storyn var helt okej. Okay. Mm. Så att det, visst, det kan ju säkert funka, men jag vet inte vad, det är, vad den stora grejen liksom ska vara som drar in mig. Jag kommer just, om det kommer så kommer jag såklart vilja kolla på det, men det som skulle kunna få mig att faktiskt vilja titta ordentligt, det är ju faktiskt om man gick tillbaka och körde Deckard Cain i sådana fall, för det är ju det är en story jag skulle vilja ha. Mm. Faktiskt. Ja, men Jag gillar att de gör sådana grejer, vad har vi? Vi har Castlevania på Netflix- det snackas ja. väl om en. Eh, vi tror nog det. Assassin's Creed-animerad serie till Netflix. Eh, det vi kan har det vara. ju The Witcher-serien som är på väg till Netflix. Som är otecknad. Visst, baserad på böckerna. Men eh, det är i alla fall i det universumet som det verkar. Eh, och kanske det här då. Jag hoppas att det går vägen. För jag gillar Diablo som fan. Och det finns en bra berättelse där bakom. Även om spelen. Eh, det är från person till person hur djupt insatt man blir för det är väldigt mycket text i den här spelen. Men jag gillar storyn och jag har ju lyssnat på ljudböcker och sånt där och jag tycker det är en väldigt intressant värld. Så jag skulle jättegärna vilja se en mer liksom bara få komma in i världen och se vad de gör där inne. Men som sagt, jag håller med dig. Deckard Cain är ju det man skulle vilja se i så fall. Det är tiden, för han är inte med jättemycket i spelen. Men många av böckerna och sånt kretsar kring honom och han är en intressant karaktär. Ja, verkligen, verkligen. Eh, är jag helt ute och simma. Har säsong två till Castlevania kommit? Mm, nej, jag tror inte det. Nej, okej. Okay. Jag bara fick för mig att vi äh, att äh, att det hade gjort det, men okej. Okay, ja, Ey, apropå det. Ja, alltså det är ju faktiskt en sån grej man tänker på när man spelar spelet. Mm. Vad Deckard Kane har gjort för? Eller alltså, jag gör åtminstone man är där och pratar med han lite då och då och han hjälper till med en jävla massa grejer. Eh, han verkar ju liksom verkligen ha all kunskap i världen, eller om det är hans bok som har det, eller vad det är. Hur som så skulle man ju vilja ha reda på mer om det, så att hade jag varit den som bestämde så hade jag ju gjort någonting sånt. gå tillbaka, långt tillbaka och så kört, eh, kört liksom han som huvudperson. Jag mm. eh, försöker se om jag kan hitta en release date på säsong två, men eh, där. 26 oktober 2018. Ja, oh, what the fuck? det är ju månad... det, den, den går ju in, in på månadens hetaste <laughs> fan, har jag missat helt vi har visst att den var på gång ja, nämligen men det är bra att du ser till vad sa du, 21 oktober kommer den så om en månad ungefär Nej, är ganska precis. exakt i alla fall nu när vi spelar in ja, ja, men. sista jag har det är bilder på Shaquilleen Phoenix som Joken har släppt, så det vill jag diskutera så det ja, ah, let's Ä do it, shoot du har ju sett lite bilder. Jag har sett lite bilder, lite videos, allt möjligt. De släppte ju en video där man får se Shaquille Phoenix om Arthur, som jag förstod att han heter, Joken ja. utan smink, när han är en vanlig karaktär. Eh, man får se honom. Jag gillar den, att den karaktärsbilden som fan. Att han ser lite halvslisig ut. Och lite sliten gubbe. Och sen är det som musik och så blinkande ljus. Och så får man se lite clownbilder över hans ansikte. Och sen får man se en bild mm. med hans fulla clownsmink helt enkelt. Mm. Clownsmink. vad tycker du om hela den utstyrseln med honom? Eh, det är väldigt mm. enkla färger. Det är vitt smink, det är lätt rött, liksom stor mun, eh, översminkad stor mun, och sen har han typ blåa alltså, sträck och sånt. klassisk clownsmink-aktigt jämfört med... ögonlocks Ja, istället liksom. för det här gamla... Som joken har haft mycket i de tidiga filmen där svarta, mörka, så är man mera åt de ljusa klassiska clownfärgerna. Vad tycker du om hela... Mm. Och så var han med en... Är det en grön innetröja med en röd yttertröja eller något sånt där liknande? Ja, ja och det är typ, Ja, han har ju lila skitajer, i det tecknade... Men här har man lite ja. röd. Det är samma sätt typ innerfärger. Men ytterrocken är röd istället för lila. Då förstår man ganska bra hur det är tänkt. Eh, mm. Vad tycker du? Alltså, jag är ju inte jätte alltså. Nej, jag tycker. Alltså, jag vet inte vad det är. Men. Eh, med så många olika jokrar vi har fått på sistone så känns den här väldigt. Eh, han väl, känns ju väldigt snäll. Alltså det känns inte alls som att jag har jättesvårt att se att den joken som finns, som jag har sett på de här bilderna, ska kunna utföra eller göra det som joken bör kunna göra, liksom. Han känns som en, han känns verkligen som en clown. En, en barnclown som åker hem till folk och gör ballongdjur. Liksom, det känns inte alls som en hänsynslös galen geni, liksom. Så som jag ser i åken i vanliga fall. Så att jag vet inte, jag är, jag är inte jättesugen på, på det så som mm. det ser ut. Va, vad tycker äh, du? Jag glömde säga också, han har ju grönt hår också, baksläckt, lite klassiskt, eh, lite åt Hitler eh, hållet mm. Första gången jag såg honom, jobba nej vad är det här? Jag tycker inte om färgerna på hans smink och sånt passar. Eh, när man såg honom rakt upp och ner bara. Ju mer jag får se. Jag gillar arthur och skitmycket. Skit mycket. Det lilla jag har sett. Sen fick vi massor med bilder från. Det är Thomas Wayne som. Vad heter det? Han är running for president. Ja. Eller borgmästare. Kanske han ska bli inte president. Borgmästare. Ja. ja. Och då kommer ett tåg och ut kommer massor med clowner. Bland annat Jåken. Och där fick de mig. Det här kan bli den bästa Jåken någonsin. Av bara de bilderna så som jag uppfattade det. På tre enkla bilder. Han, eller fyra kanske. blir. Han kommer ut i mask. Han tar av sig masken. Han börjar le enormt. Han skrattar. Nästa bild så går han ner, kollar. Tappar liksom. har har slätt ansikte, inget speciellt. Och sen ser han jättealval ut och liksom riktigt creepy när han slänger masken. Och där fick de mig. Det är den joken jag vill ha. Jag hoppas att det är så de jag filmen också. Den här han går från 0 till alltså från 100 till 0. Där överlyckliga till det här råpsykiska på bara 2-3 steg. Att ena gången kan han vara hur glad som helst. på andra har han modig blicken. Att det här är riktigt creepy joken. Att det är, något så här, det är det här riktigt psykiska. För ja, Hitler är det många älskar, jag tycker han var bra. Han gjorde bra grejer, absolut inget, liksom, ingen favorit för mig personen. Eh, Geraldinos avsked, det har jag sagt förut, den kan vi glömma helt och hållet. Geraldinos, han var psykisk hela tiden. Han hade inget så här mellanläge, han hade inget riktigt allvar. Han hade inte något så här, jag vet inte hur man ska förklara det, men han var bara han var bara, vad ska man säga han var en gangsterboss som bara var överdriven, liksom. han var bara seriemördare. Jag vill ha den här mera mm. psykedeliska alltså här, creepy joken. Det här där man har honom skrattande och sen är det liksom det är bara tomblick. den här. Man vet inte, kommer man mörda någon? Kommer man, vad, vad vill han egentligen? Och det är det jag fick av de här bilderna, att här har vi någon som kan vara överallt. Du vet inte, den här joken vet du inte vad den har. Liksom Heath joker, eller inte joker visste du det, han kommer döda någon. Det är det enda han är ute för. Han är ju bara ute efter att döda folk. Det är liksom den bilden jag fick av honom. Den här vet jag inte riktigt vad jag har honom. Kommer han liksom kidnappa, kommer han... Ja, han. Shaquem Phoenix är mera creepy än någon tidigare joker har fått. Och det är precis så jag vill ha det. här känns som en vuxen film, om jag säger så. De senaste, DCU och MCU och alla de här de har varit, DC har alltid varit mörkare men det känns fortfarande som tonårsfilmer allihopa tycker jag personligen. Eh, det här kan bli en vuxen film där man tar hela världen mer seriös. Lite som eh, Christopher Nolan-filmer att de var ändå något seriösa att det här kan du spelas lite mer i verken världen. Men det är fortfarande tonårskänsla eller en ung vuxen film över det hela. Det här kan bli en riktig vuxenfilm med mer åt det här typ lammentystnar-hållet där, där man verkligen måste tänka att det är verkligen psycho liksom. Och det är precis så jag vill ha den här joken filmen och se hur de bygger på hur man gör en film åt det hållet. Det kommer absolut inte bli lammentystnar-klass på det här. Men det är ju ungefär så jag vill att man går in i filmen. Det är så jag hoppas de går in med filmen liksom. Alltså, jag förstår vad du säger, men jag får inte ut det av bilderna. Jag måste se honom spela. För, vad heter han? Jag kan inte uttala namnet. Mm. Phoenix. Eh, han, som alltså, han som skådespelare tror jag absolut är kapabel till det här. Som du, som du beskriver, som du mm. vill ha det. Men det jag ser på bilderna är fortfarande en alldeles för snäll liten hemmaklown med liksom hatt och vattensprutande blomma i, i bröstnålen liksom eller vad heter det, i, i knappen det är liksom, den känns alldeles för för, för det, man ser liksom inte att han har behövt gått igenom något, man ser liksom inte att han har behövt han har liksom bara oh, jag plockar upp den här och kör Det. Nej, det funkar inte för mig men som sagt ge mig en alltså ge mig någonting från filmen där han faktiskt spelar eller vad som alltså där det faktiskt är för i alla fall de klipperna jag har sett så har man ju bara... Man har inte fått se honom att prata riktigt. Nej, det har de inte släppt Eller faktiskt någonting. göra någonting. Det vill jag se. Jag vill se hur han spelar, Jåken. För att det, det är vad som skulle kunna få mig att vilja se det här. Eller faktiskt få, det här, få, få mig att köpa hela han som joken. För jag tror verkligen han är kapabel till det. Han har verkligen det där halv, lite Precis det du pratar om. Det här verkligen obehagliga ansikt. Alltså jag säger inte att han är obehaglig. Jag säger bara att han kan se obehaglig ut. Han kan verkligen få den här känslan att så, här, oh, det, nu vet jag inte vad som händer eller oh, jag har ingen aning om vad som, vad som komma skall. Men i den utstyrsen han har på bilderna så får det mig bara så här oh, du är så kört. Mm, mm, mm, mm, mm. Du ska få en ballong och en klubba så att du kan få åka hem igen. Det är, nej. Jag, jag, måste, jag måste se honom få it out, mm. så att säga, för att köpa det ordentligt. Ja, det är intressant, för vi ser bilderna helt annorlunda. Absolut, jag kan se det där ja, som verkligen. du säger när han ler och sådär. Men den här bilden, ja. liksom direkt när han lägger ner och är bara han är arg i blicken, då ser inte jag det. Och det är den bilden jag ser som fick mig att fastna. Och sätter upp Arthur och Joken-bilderna bredvid varandra, så skulle det kunna vara två helt olika personer som du känns. Och det är den, det är ja. liksom jag vill se hur de jobbar med i filmen. Det är där jag tror det kan bli riktigt intressant. Hur han är den här Arthur till bli Crazy Joker och hur han går fram och tillbaka. Men jag, jag köper liksom inte, eh, jag förstår och jag ser det du förklarar på, på klippet. Men jag köper inte utan någon slags backstory när jag förstår att det där, det där leendet faktiskt betyder någonting. Utan att liksom bara se, se en människa ge det, är jag bara att säga ja du, du, ja, du försöker. Härligt, bra jobbat. Men jag måste liksom verkligen få en, en, en, någonting bakom det som faktiskt visar att okej, okay, när han ser ut så här, när han, gör, när, när han är i det här modet då är det, då är det allvar. Liksom. Utan det så blir det bara liksom någon som ser galen ut. Jag tyckte de, för mig, just de fem bilderna när han går ut från tåget fram tills han droppar sin mask, mm. det fick mig fast på en gång. Och jag ser sju ja, fram emot ja. vad de gör med filmen. Vi har ju inte så någon så här jättekoncept på filmen än. Jag vet att de släpps lite vad det kan handla, men han, det måste ju vara någonting mer som gör att det är en handling i det hela. Och det är det jag ser fram emot. vad de gör med hela Art och Joken. Och jag hoppas verkligen i sista typ slutscenen så ser vi Joken som riktiga Joken. För nu har han smink på sig. Jag vill ju se att han blir skadad. Typ Att det här vita har, ja, men, som kemikalier eller någonting, att det har frätts in i hans det är hans hud som har blivit helt vit och liknande. Men det vill jag ha så här: det är typ sluttext. Liksom att han det ser ut som att han dör i filmen. Och sen i så eftertexten så ser man bara honom vakna upp. Och så bara ler och så är det helt sönder, vittar och ansiktet, helt nästa upp och grejer. Nej, jag ser sjukt mycket fram emot den här. Det ska bli intressant som fan att se vart de tänker ta det någonstans. Så mycket kan man absolut säga. Och alltså, jag kommer ju såklart vilja se det här också. Men som det är just nu, så är jag inte super tagg. Det, det jag tror det har väldigt mycket med att göra just att det är en ny skådespelare det är ändå ett nytt koncept att göra en film på Joken i sig så att jag har ju liksom ingenting att bygga det på på något vis, inte alls på samma sätt som dig som har läst till exempel serietidningarna, mycket mycket mer där han har varit med och ändå byggt upp Joken för mig är ju det vi har sett i filmerna mm. tidigare och jag vet ju att det inte är den skådespelaren längre, så därför så finns det liksom ingenting inget kött på benen just nu så att jag, jag tycker det ska bli jävligt intressant att se När de börjar släppa riktiga trailers och så. När man faktiskt får lite mera När man får lite mm. på det Det är det som är lite jobbigt för mig Som har lätt att bygga upp historier och sånt Jag bygger upp min egen historia i huvudet Och sen måste jag gå neråt därifrån <laughs> För att se vad alla andra hittar på Så det är så att man bara ja Det var inte så jag tänkte Men noja, det är inte jag som har gjort filmen Nej, en det trailer funkar, får hoppas att det blir riktigt schysst Ja, absolut Det var väl det vi hade där va? Ja, det tror jag. I, om ni inte har sett det än, vi har ju börjat med Abon Co-op. Kollar ni på det här live så är första avsnittet ute. Kollar ni på det här när jag har på Youtube eller som podcast så har vi då två avsnitt ute. Varje avsnitt släpps måndag, en på måndag och en på onsdag varje vecka. Vi håller ju på att spela A Way Out. Hazelight Studios med Josef Fares i regissörstolen. Eh, riktigt bra co-op-spel Vi spelar co-op ett helt spel Rakt igenom Och vi kommer göra det här med många, många spel Har ni något spel vill ni vill att vi ska spela Hör av er jättegärna Annars släpper vi alla avsnitt Finns på bloggen abitonörnes.blog.se Nu har också lättat via facebook Facebook.com Spela in live på Twitch Varje tisdag Twitch.tv Abitonörnes 2000 Där och följ oss på Youtube Kolla in alla våra videos som vi har där Youtube eh, och, bara sökt och varje fredag har vi Abonspelar Och den här fredagen så släpper vi Brawlout eh, Lite en eh, Smash Bros klon kan man säga Riktigt skysspel Men tack för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen Ha är då Shingling.